acești de bucuriei de pentru mănăstire. Pentru că în timpul acestei turbe din post, avem ocazia să să chemăm această rânduială de ghorniște care de obicei se face în post. că genunțile din lume se fac, când îi vin mai bun și mai ferbe, se zire de dulce, bunurile de sau călugăria se fac în zile de post. Pentru că o călugărie nu înseamnă pesărie, nu dans, nu petrecere, nu muzici și cântece. Ce înseamnă trăire duhovnișească, cântare duhovnișească, jertfă duhovnișească, înseamnă poți și rugăciune, aici ne-o să ca să ne bucurăm din corocul Hristos. Iată în seara aceasta, încă două suflete au luat crucea lui Hristos. Ce s-au făcut călugării? Că și ce spune Domnul, ceea ce voiește ce să se lepede de Sine și să-L urmeze mie, să se lepede, adică de toate arestare, să-și ia asta și să-L urmeze mie. Este unul din cuvintele de bază care stau la această <coughs> nu e obligatorul, celălalt ce voiește, ce adică mai mult decât face cel din lume, cel din stat, cel de acasă, decât face mama și tata, care dorește liniștea și rugăciunea și viața de taine și singurarea, ce singurătatea și jertfria pentru Domnul și rugăciunea neîncetată până la moarte pentru lume, să renunță la toate ale lumii și înlându-și în taine crucea asupra cu bucurii de sale, cu lacrimi de sale, cu domnului de sale, părătați în casa părintească și un domnul mai departat de casa părintească, de obicei, așa era dată, de... să se facă să-și viața lui pe Acest cuvânt au început să-l împlânească șasele doi frazi din seara aceasta, noi călugări, monahii, domenii de ian de candru, curat la suflet și la din mare de marele ispite exact de viațului în care trăim, din casă cu mai mulți copii, spunând părinților lor taina aceasta sau în noapte sfântă a lor călugăria, au luat crucea Domnului, cum ați văzut, iar noi am trecut până în fața Sfântului Altar. Munțele Cevomisești sunt munțe de taine. Se fac noaptea, se va fără zgomot, fără privelii, fără cuvântări lungi, fără vinuri, fără lunghețe și o spete, și în pește, taine ca o plăciune, ca o liturgie de noapte, ca o jertfă care se dăvâiește pe Hristos Domnului. Și ce frumoase sunt aceste slujbe sfinte și aceste jertfe de taine, aceste suflete care renunță la tot ce oferă lumea aceasta și viața aceasta zicătoare și să dăruiesc altarul Lui Dumnezeu. Și cum am mai spus să atât cât acest popor nu ai dă pentru altare, pentru mănăstiri, pentru slujerea bisericii, acel neam, acea țară, putere, acel popor are speranța renvierii sufletești. Nu materiale, ca cei urmează după aceea domnișească, are renvierii duhovnișești în Hristos. Și așa de speranța noastră vine la această țară România, care în mă dă împingere Mai da. oamenii e foarte de spune așa. Românul, de care se spune la părinții din mănătire, călucării. Cuvântul călucări sau cadugelos, în limba vreat, înseamnă ceva mai mult decât cuvântul monar, înseamnă vărbat frumos. Înseamnă vătrâni frumos. Înseamnă vătrâni bun la suflet. Și cum românii sunt mai sufletiști, mai decau la suflet, mai deschiși care doresc să trăiască în aceste familii de să care să ce i spună cuvântul călugări. Mă duc la un părinț de călugări să mă spovedesc, mă duc la un pătrân părinț de călugări să-mi spun pe frate, sau să-mi dau o sucre, sau să-mi dau un sfat. Ei bine, să aștept de două sucre, vor să devină din tineri călugări sau vă-n fați, văd eu, bun și frumos la sucre. Orice la pipa făgăbinței de seara asta, până când se va spăște viața lor, este o tare lungă. Trebuie multă jertfări, multă ostenială, multe rapide, multe rugăciuni și mai de trebuie, părinți Hormișes, care să-i crească, să-i facă bun, cât mai bun, cei mai buni, foarte bun. Este mult de lucruri, o este mare, osteniala este multă. Trebuie multe rugăciuni din mediu nopții, multe citire la scartire, rugăciunea inimii mare, Doamne Iisus, îi trebuie spiritul bun, nu o dată, de viața lor, care zic că le o dea. Dar aici să vreau să se mai mult. Mănăstirile noastre, după atâtea ani de crize, de persecuții, de a nu mai au puterea, inție, de a văd sau în să crească sufletii mari. Pentru Dumnezeu, pentru Sfintele Atare. Dacă în această mănăstiri nu este Hăstria încă mai este. O rezervă, o înceastră, în multe altele, este o mare Eu care cunosc foarte bine toate mănăstirile din țara noastră și de o hotare, aproape din toate țările ortodoxe, mă gândesc că și la noi nu e mai bine poate de ce am văzut în alte țări ortodoxe. Este o mare criză de duhovn. O, acești tineri, acești copii care vin la mănăstirii nu vin din dragul tate sau a oricui. Este dragul lui Hristos sau a unui duhovnic care le-a la ei. Ei zic Hristos pentru Isus, duhovnic care Duhovnicul care să ia cu cea lui Isus. Duhovnicul, și după el, saritul, am un oricor pot să întorc ca să-i la formarea acestor sufleti tinere și Hristos. Ceva din noi, cei care suntem mai în mânânânți, dacă nu vom fi capabili, dacă nu vom fi în stare, dacă nu ne vom oceni, ca de aceea, a luat tinerii și proaspăt și curat, și neclinat, și se neîncinat, nu văd de ce să-i formăm să lucări și prelut misionar pentru mănăstiri și cădutarea această. Avem o foarte mare răspundere. După științele de ani de ateist care nu s-a terminat, după alte alte alte suferințe care se văd să vin peste noi, numai trăirea în Hristos, numai o semneala prelutelor din care stat și mai mult a mănăstirilor noastre pentru hoblii și călugări formați cu o pisete să va avea putea recui suferințele, vola Studierile ne iau de, de simț. Am dreptul să înțelegem din ăsta din ăsta, nostru, a din din ăsta din ăsta, din ăsta, din dacă din ăsta, din ăsta, din ăsta, din ăsta, din ăsta, din și din ăsta, din ăsta, din ăsta, din ăsta, din ăsta, din ăsta, din ăsta, de ăsta, din ăsta, din cu din ăsta, din ăsta, din și din ăsta, din ăsta, din și aici este răspunderea noastră. Păi, așa, pe cum când aduci prescule la o țară, da la o și la mează, după aceste 100 de cuvinte, primești fruntea împărtășanării din Ia și a frumii, în la sau cum aduci vinul și înapoi, primești dânzele Domnului, din vinul care a dus un stiga, da, sau aduci altul la biserică și primești la diavol, să spui că e de care te sfăliezi diavolul, tot așa, să spui copiii, astea de sufleti nevinovații, vin copiii de la mamele lor nu sunt la mamă de societatea de altă și pe altă din lume și vin ca să fie transformați din copii și din tineri să-i facem plălugări, mături tari în credință, puternici în rugăciune, excluzit în lupta cu deavolii, cu patimile, cu gândurile, cu imaginația care este pericelă, cu gândurile. Când deoarece de la lume mai puțin nu încercat, O lumea să lupta cu deavolii este cumplită, nu-i până mâini, nu până lume. până mâinile de decât. Căr, și lupta cu toate sufleturile, uite, să-i dea greșeția ca să putem face din ei ceea deci ce are nevoie al biserica, de pe rugări, de bătați, de suflet, pentru sugara pentru greșeune și pentru pe dreptă, de prea uzvrăniște a unită altare și de duhovi. Mare inspiție de duhovi la scară mondială. Asta a dus-o și la Ierusalim, la unul dintre semnai, și de-a lungul sugeratului în ultimii ani, iată ce de, de trei ori, acela a vin că lucrurile de la înfația muntele, unde sunt la 50 sau 40 de km, și vă întâlnă o capătă a muntele altos, să găsați un bătân, sau știu ei, sau, știi, la o undeva la un să-și pună gândule și păcatele. Este o criză mondială de oameni duhovnicești. Noi, că suntem aici, suspinăm, de acum, după părintele nostru iubit părintele, care nu ai este de noi, numai cu Duhul cu rugăciunea mai ajută, se va din nostru cu ocul pe care ne-a crescut amândoi ne-a format și ne-a crescut din ocul. Și ne tot gândim mâine, ținele va doar ocul. Ori avem mare speranțe la așa ești dar la vârța lor tinerească. până la vârsta de 70-80 de ani, când ajungi omul de la vârsta matură, de-aș vârșită, să zicem așa, ceaba extrusită, ești tineri. Deci, printr-un și de la l ascimți nu ne putem informa. Nu chiar trei sunt care ne formează pe noi, vom discerne. Sunt la și ce sunt tu și bătuiți și ne-l la rugăciune. Deci, citirea acestor fiinte, ne-l cedat la rugăciune cu postul, ce Duhovnici și, Duhovni și bătuiți. Aceste trei ne pot forma noi. Iar dacă acesta una dintre ele este omul celălalt, nu este întreg. Că rugăciunea lui este, între ceva. Nu poate aduce un Duhovnic bun, sau dacă aduce, nu este complet. Că să combinăm așa fel rugăciunea și cu postul, cu citirea Cărților Sfinte, cu trăirea liturgică, cu rugăciunea inimii și cu spatele Duhovnicului, să ne îmbinăm în inimile noastre, în schimb haric cu Dumnezeu și cu venindicământarea lui Dumnezeu, să se poată realiza ceva din noi și din Fiii și nu care, mătirele care mărnează, avem mari răspundere. De aceea, mult mai greu să mântuiesc, că nu doresc care au răspundere a preotii și a domniții, tocmai pentru aceea, când nu s-au servit, în de ajuns, să treacă să cu Dune-n față, iar în fapt, de noi sunteți trăiți în state, sunteți chemați, hmm. dați viață copiilor, să și nască, să-i creșteți, așa cum puteți, duceți la o școală, la o dar când Hristos îi cheamă pe unul din ei la mănătire, nu cumva să faceti acest mare păcat să-i iubesc. Chiar ca e timpul ăla părință. Că nu știi că sine o pierde la peoție sau de la o dată cu Radușul Sfântului. Ce face un păcat din mă. Deci, așa era o dată. Întâi care oamenii era copii, nu acum 50 de 100 de ani, nu exista la capului familiei în satii, să nu fie din svetii, până la 80 de păpii. Să nu fie om, băieți la o mănăstire, nu vreau să la măreșterii din mai. Mai este Modoul, asta a venit în așa a fost întotdeauna. De aceea e monarhism, mai în spatele Moldovenesc este cel mai puternic monarhism din tot Balcanul, din toate țările ortodoxe la ora Nu știm ce va fi mâin. Depinde cum ne vom face de Așa Așa a spus cineva din alte structuri. Și, și credeți cum puteți, așa cu creăm noi, însă, cu căldurinile, cu datul nostru, cu cursul, cu doamne, cu ce? Ce se vorbea? Iar când îi crăia Sfânt în primire și îi cheamă să nu vină o nu se întrebată cu de și cu părinții, părinte, părinte ce bat, părinții? Că mea vreau la mănăstiri, copilul meu vreau să facă călucă. Încercă și ne facă părinții cu și-i și la tate, că nu știți. că se ajung prea să vă ruga pentru Dumnevată pentru își ce să vă urma după Dumnevată. Așa că, vrem ca acei doi călume care au luat crucea Hristos să devină cu adevărat că rugări destăbășiți în smerenie, destăbășiți în rugăciune, destăbășiți în dreapă noastră, în imprime. Că dacă nu ne rugăm și nu avem smerenia inimii, nu avem mine către aproape, nu putem rubi de oameni și ne revinți oameni care, ne următoarea, cu care trăiți, nu putem veni și pe Dumnezeu. Iată o care a fi undeva o care ne pune trecut în lucrul. unui Sfânt, rugându-te în Dumnezeu să vadă unde sunt sufletele în au văzut locul unde se munseau sufletele celor păcători și-au observat că cineva acolo în Iad, la un moment dat aș nu se învească, oarecum, ca să râbească. Și era în până la sușor. Și ai zis la undeva, cum tu în foc fiind cu noi poți să-ți înveți aici în bărbaia asta. De ce nu Și în frica asta a venit un înger naminit, mi-a șorțit când râpa așa, dar s-a pe neamul meu de pământ, un păpit. Este neamul de părinților mine. Că va fi preot, va să vă și spun ta niciun timp și se va ruga pentru neamul meu, pentru mine, cu rugăciunii lui, mă va scoate Dumnezeu de aici din focul ea. Că dă așa e zis, nu vezi. Că am și o speranță, ca cineva din neamul meu să mă scoate nea cea să vă fac. Vedeți puterea căutiii, vedeți puterea rugăciunii și de ce importante, au acel care vin la mânăstiri. Cine știe din copilații la din tine de aceștia pentru ca noi încă nu la inimile noastre să-i petregem cu lumânărica în jurul lor, cu spate, cu ustrarea de nevoie, infinitizămâni și voi, ustrăm, dar așa de așa când nu vrem ce știi El. Cine știi cât de El vor fi un vreun. Și pe rugăciunele lor, mulți o vor dacă te fi de altarul Lui de și de halul Lui. Iată, fii de la atunci, de care am vrut să vă disubiniez în țara asta. Ce este de trei călugări noștri, bărbați, ce este fășit? Întâi în rugăciune! Fără rugăciune nu poți să-ți ridic. Orice de aici se bazează în mănăstire și în mănăstiri, și vorcuni, fără rugăciune nu pot să ridic. Întâi în rugăciune! Întâi în e Fă șie ca o placă la adresa diabului. Plictă din gânduri! Liniște din mintea, curăță imaginația! Aprinde în noi! Vagul Duhului Sfânt! că s-au bătoaie miștri patimile și, plecție, și omul se urmunează la fază și se urmune de hafie și de mine. Lugătunea în zi. Cu atestel, pus, cu lungătunea sus, cu smerenia, de firii, cu ziderea cea cu Doamnei Iisuse, cu prezăția lumea regulată la Sfânta Biserică, cu prezăția lumea regulată cu spatele, cu prezăția lumea din rețul cu sfatul și cu cuvornicului, cu ziderea și cu hânta în vătășa, în mânărea, în în vârstă, din dreapă în și unii de ei se nu în să vă de și dacă dat unii, poii unii, dumneavoastră ei, începem că noi vom fi tot, ca nu vom mai fi aici să să aneagă dintre ei și aici ori unii, preosuritoare al La măneștire mi-a rețet. Ne vor zis că lucrurile va fi rămâne a De ce? Ne vor că nu nu numai cantitate, ci se de la cantitate, la calitate, eu vorbesc că adică rugă numeros și prăjitori, ce Duhovi sunt, și vor viniti serii ca să și pe oameni, nu le fi mai important și că se vede o de răbdare, ce dă de salvare ale diavolului, ale ce în care se ia deci să le dă și apoi, că de a teși copiii să sufle să ia se trebuie să la o dată în mâini, să ia se unii bun, Dar nu să să de multe care se derivă. Jertfă, nu se poate! Că, nici cărugări bun, nici preotul. Trebuie să cunoște ei, să-și viața pentru Hristos. Nici noi când am fost săriți până la urmă, să primim vreau să ia toți am ieritat, cât ne putremură. Dar tot am simțit că noi sunt inviții din spație. Hai să susținem. nu ești singur. Și când spomenim și capul foarte grave, niște temim, dar nu știu și credem că cererea noastră va converta o milă a șaharului lui să vedem cum un îl din tine sau din crucea care se fost ridicat cu Isus, din îl pot, din muți, din ele, din de din ele, din ele, din ele, din ele, din de din ele, din ele, din la fața ele, din ele, din ele, din ele, din ele, din ele, să ai din să pe cum să Nu mă zie eu un ia, am a fost mai pentru că nu am văzut în voi, să sunt o dar mă e să nu să pentru copii, pentru pentru că lui, cați, nu că Păi neamă și un dezemi de pe un zi sau de chiar de călătorie, ia pentru dacă Dar nu este oameni încercăm? Nu a să mă dice un Dar nu știți, eu fișea? Și am spus că nu sensate monasticurile de astăzi, jertfe, rugături, vieți scurte, pe o vieți mărește și creiți ce suscător. Alte monastice devin monasticibile, locatul de vizitare, centri turistice. unde loc să devină bine aminti, poate. să că de Vrem ca monasticii să fie așa de formare, a de vor, de trei din a venit, de odoacă că să de formare un gest formal, de să de dăm Să-i dăm un gest Dumnezeu, să și că un gest formal, dacă i dăm un gest formal, să-i dăm un gest formal, ce au dăm un gest așa, să-i dăm un gest formal, să-i de să-i cu un cu și și cu dăm un să și să-i